Köszönöm a 2017. december 4-e hétfő van a pontos idő, 4 perccel múlt reggel, 7 óra. A gyercsát a két végén égető fiala János kereken 1 óra 50 percet aludt, így aztán mindazon hallgatók, akik az iránt érdeklődnek, hogy miért nem mondom azt, hogy kicsit fáradt vagyok, hát nézzék, ez az 1 óra 50 perc lehetne az oka. De a múlt heti tapasztalatok arra mutatnak, hogy egy óra, 50 perc nekem útig elegendő kell, hogy legyen így, aztán vidám vagyok és friss. Ma a 2017 december 4-e hétfő van és 5 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a hallgatóknak és a Fiala Jánosnak szóló műsorok egyike. Ebből csak kijöttem valahogy még. A Kejfé számtalan az egyikben azt hirdet, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Ez valamikor fél tíz után derül ki, hozzátéve, hogy mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Talán borulték, de nem biztos, mínusz egy, mínusz két fog, de sokkal több mínuszban nem. 061 48 90 99 9 16. egy 25 percet ajánlnám, mert aztán fél tízig valószínűleg nem fognak be telefonálni, és ki tudja, hogy fél tíz után e még a műsor. 061 48 99 Figyelek, hava mire. Jó, igen, nagyon Nap keleten Nap nyugodan. 2017. december 4-e hétfő népszava 12. oldal hompola Krisztina írása. József Fatilát 1937. december 3-án Balatonszár szongázolta el a vonat. A közhiedelem szerint a költő öngyilkos lett, amit sokan vitatnak, tragis, tragikus balesetnek tartva mindössze 32 éves József Hatila halálát, elnézést az esetleges olvasási hibákért. Ferencvárosban, a Gátutcában, a, a költő a szülőházában az év kiállítása díjat is elnyert emlékhelyet működtető önkormányzat a hagyományostól eltérő módot választott a szomorú 80. évfordulós emlékezésre azzal, hogy versvonatot indított. Palatonszárszóra is vissza. A nostalgia vasúti kocsikban félórás etapokban egymást váltó művészek adták elő József Attila alkotásait, vagy a róla született műveket, vagy a költővel való személyes kötődésük történetét. Az egyes tiszta szívvel csomag keretében Jordán Tamás mászkált föl, miután megegyezett a technikussal, aki szeretett volna találni egy előadót. Tudja, én itt József Attilát fogok mondani, válaszolta a magát a külülményeknek megadó Kosudia színész, az ugyanazon külülményekkel elégedetlen fiatalembernek. Jordán Tamás találkozását József Attilával először kamaszként hallhattam a Szabad Ötletek jegyzéke című műsorában, írja a a 12. Oldaljá, oldalán Honpola Krisztina. A fejhallgatóban hallott alig érthető suttogás revelatív erővel hatott rám, akkor és ott úgy éreztem senkihez nincs több közöm, mint József Attilához. Felnőve a lázadni elfelejtett tinédzserkorból féltem, hogy Jordán József Attilája már nem fog hatni Jordán József Attilája már nem fog hatni rám elnézést az olvasási hibáért, ami szóval is volt, még egyszer a mondatát. Felnőve a lázadni elfelejtő tinédzserkorból féltem, hogy Jordán József Attilája már nem fog hatni rám. A december Nyitotta, hogy ez mennyire felesleges agodalom volt. Jordán Tamás képes volt a versvonattal kapcsolatos bezenkedésemet is felettetni. Fejhallgatós készülékeket osztottak most, is, mint annó adóti színpadon, a színész először saját Józsefával kapcsolatos viszonyáról beszélt, majd két vers között mesélt a szabad ötletekről, Iróniával a színházi pályázatok szakmai szempontú elbírálásáról és mindjárt rátérünk a sorosozásra. Engedte megmagának a felvetést, a vasúti közönsége pedig értette és értékelte az abszurdos súlóló helyzetben magát feltaláló Jordán Tamást. Aki a kerték zárta zárt a furcsa délelőttjét, pont azzal a versen, amivel én ma kezdtem, ezt már én mondtam. És tényleg kit érdekel a morbidként is értékelhető ötlet a kevéssé fűtött vasúti kocsi, a nehézségekkel küzdő szervezés, a csúszás az időben, ha félig suttogó hangon hallja egy 20 éves költő szavait, kell az nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton, ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára világ még egyszer van a óra Honpola Krisztina írása december 4-én hétfőn együtt voltunk balaton szálszon János és a Ferencvárosi Kormányzat vendégszeretetét élvezve, és Jordán Tamás fantasztikus előadását szintén élvezve elnézést a szóismétlésért, amire másfél óra alvás talán magyarázat, de talán mégsem és elnézést azért, hogy ezúttal a barátnő írását olvastam föl a népszavából, ami akár összeférhetetlen is lehetne. 061-4890-999-0637-1161 Nosztalgia vonatán Egyebek közt Farkas Ádám, Posta Viktor Semő együttes A kávészünet zenekar, az Osztinátó együttes Valamint Hóbó lépett föl A már idézett Jordán Tamás mellett megtagadná! ünnepi ünnepélyes körülmények között a Szűzsől adták át a Prima Primissima díjat a palotájában. Orbán Viktor nem volt jelen, de jelen volt a felesége, ott volt Áder János is felesége. Csányi Sándor külföldi tartózkodással mentette ki magát. Pedig most jó soros. Média kategóriában Kopeczki Lajos és egy általam nem ismert fiatal ember mellett Balú volt nominált. Utóbbi meg is kapta a Prima Primi Sima díjat, teszem hozzá teljesen megérdemelten. Egyébként is megérdemelten, meg a három jelölt közül is mindenféleképpen érdemelten idéztem, amikor egészen elképesztő módon a jelöltek közül nem bendalászló nyert, hanem valaki más, akinek itt most a neve az egyszerűség kedvéért igen ne hangozzék el is Kopecky Lajostól is elnézést kérek hogyan tudnak olyan három embert összehozni a jelölők mint amilyet idén összehoztak, de hát nincs jelen Csányi Sándor mentette magát külföldi tartózkodása miatt. Majd ha hazajött. Ha meg már hazajött, akkor azért. A meghatott Baló György egy elég hosszú beszédet mondott, aminek az első 30 másodperce teljesen érthető és indokolt volt, majd valószínűleg realizálva azt a tényt, Ugye most azon az M1-en beszél, amin egyébként ő ritkán szokott beszélni, beleértve, vagy ez nem az M1 volt, hanem a Duna TV, ami nem tudom, hogy hanyas M. Egy olyan speechet vágott le, amiben Los Angelesben valószínűleg belezenéltek volna, és amiben már hetet havat és tücsköt és bogarat hordott össze amit tudjunk be a meghatottságának. Megváltoztoknám ez a meghatottság nem mindenkire terjed ki. Az egyik Facebook ismerősöm például az alábiakat írta, és miután Facebook ismerősöm nézzék el, hogy, vagy ne nézzék el, mert aláhuzandó, hogy neveket nem mondok. Lennék kis polgár Boldogon baró, Ahol béke van Lenni köztük én Az ágon, Kinek az emberi jogok Járnak Menj vissza vándor Nem lehet cosa memory so valor la Újtam, mikor mindenki vonult, Adtam, mikor mindenki volült Rögtek mindenem, én is írtam Ha nem volt kinek, akkor is írtam Vesztes lettem Kiába győztem, senki mellettem, senki mögötte. Állok az úton, rátok gondolom. Amikor megjelent az első száz, Leggazdagabb magyarról szóló kiadvány, rövid ideig épp a Baló György által vezetett átalakuló félben lévő a 7 szívűsornak készíthettem rövid 10 perces dokumentumfilmeket. Meglőzött belebejüsként én az akkori már a szabadságtéri szé székház környéki, illetve aluljárókban tanyázó hajléktalokat kérdeztem, meg mit gondolnak erről a nagyszerű gazdagodásról, és a szép színes kiadváiról. A hajléktalanok értelmesen és szabatosan mondták el a béreményeket, hogy előtti őket utcára a rendszerváltás következményeként a munkanélküliség, és hogyan gazdagodtak meg sokan a közösségi tulajdon magán alakításán. Barba a vágószobában vette át a filmet, illetve ott nem vette át, mert demagumnak kitélte a nézőpontját. Ez volt az egyetlen olyan az mtv nek készített anyagom, ami nem ment adásba. Mivel nem ment adásba természetesen letörölték a 100 leggazdagabb magyarról készült szép színes kiadványt lapozgató hajléktalokkal együtt, de hogy én is tanuljak a leckéből, mivel a film nem ment adásba, a munkámért nem kaptam egy vasat se. Az mtv nek ez is az öncenzúra egyik hagyománya volt, hogy külsőségnek fizetni, csak az adásban, mert elfogadott műsorok után lehetett az hozzá a Magyar Rádióban is így volt, és sok senki nem nem gondolom, hogy ezt akár egy másodperceg is mérlegelte volna Baló György, akinek riporteri képessége jelölt másokkal együtt leveszem a kalapom, de akkoriban épp öt gyereket nevelve legalább erre az alkalommal helyet kaptam a hajléktalok mellett a társadalom szamárpadján. Ezt a hetekkel hetek meg akartam írni Botka László és Von Gábor baló György által vezetett vitája elé, nem Baló György miatt, nem maga miatt, hanem a történet üzenete miatt, ám a szerzőnek ezt a prima primissima szima után sikerült két 061 489 099 és 06 367 7 1 Menj vissza, Nem lehet hozzá! Menj vissza, Nem lehet Menj vissza, hogy az alábbi e-mailt vissza, önökkel, feladó nélkül, azért Menj jobb az internet, mint Vándor! Menj Menj vissza, Cioè neve te a cirkus olla se il múlzo hola Kis ember A énekel Kis ember Mindenki szerepel Kis ember Figyelj, nevetni kell Kis ember Túl kicsi a porond, Kis ember és kevés, bolond Kis ember, elült a taps, menned kell Kis ember, vár a november Kis ember, köszön, és úgy megy el Kis ember, de senki sem figyel Kis ember, csak a bút felel. Kis ember hallott szerencse fel Magyankók lesnek Úgy szeretnék Gyábán kihújni S meg kell maradnom Herkulesnek Milyen hígfejűek A törpék Hagynának egy kicsit Magamra Kisztus úgyse Magam megtörnék De nyelvennek, zsibongnak, üznek, s neki hajtanak önvesztükre, mindig új hitnek, dalnak, tűznek, és meg kell maradnom Herkulesnek. Should nem nem fogok <gül> nem fogok Meg kell maradnom, el már Már új utálatok se jönnek, nagy csapások meg nem csúfolnak. Kopott silány hivatlan vendég Penészes portámon A holnap Zsroskadott vállamon Az élet Az alábbi e-mailt Vagy SMS-t küldtem a Sifar Andrásnak Akivel fél nyolzul egy meg De nem vette fel a telefont Gulyás Gergely szeretett volna vele cserélni Nem vetted 8 Nyolckor és kilenckor kerülnél Adásba Fiala János Ezt most elküldöm és előttem, ha várnék, Gulyás És táncol előttem Halvány halkam Futós időkből Néhány táncos Zárt szem és ült lábú árnyék Ezekkel is már Leszámoltam Csak voltak ők És én is voltam Táncok korában Hős időben Olykor-olykor ébredeznek Egy-egy vers faló messzinőben Kiktől bókokat hoz a posta Kik unalomból kalandozva Verik meg a vén várat Egy szemreányás késebb zokszó. Elhalt hangú baráti kérdés Jön-jön még, S több váltó lejár és siratás, keserű száid, és a mi leszre vádott van és nézvényt látni nem akarni, került a szív és az agy loma. Göngészem a hírlapok sorján, semmit se bánok, őrzök, értek, ürülnek a boros edények. Íz, szomjúság és mámor nélkül. Se nem dühödik, se nem békül, közömbös, borul szegény lelkem. Küldött az élet, megfogadtam. Parancsokat rót, teljesítvék. Kérdezett, és íme, feleltem. Hú, hallottuk mindannyian, Gulyás is beleértve. Ilyen váratlan húzásokat hoz az élet, mert ugye elvileg 9 órában maradtunk. Igen, igen, köszönöm a Könnyű volt tanúsítani, mert hogy Sifer András nem vette föl. Tehát őt időben nem tudtam volna kapcsolni, és küldtem neki egy SMS, de még arra se reagált. Úgyhogy lehetséges, hogy jót is tettél vele, független attól, hogy ez a gyors váltás itt a nagyon sok kisasszony között, akik telefonon és másban is segítenek nekem, nehéz volt elérni a papírjaimat. De itt vannak a papírjaim, Gulyás Gergely frakcióvezető Fidesz zárójel van benne a vonalban, Múlt héten beszélgettem Siffer Andrással pont ebben az időben, és a bíróságok szerepéről volt szó egyebek között, és aztán megjelent egy írása is a HVG-ben bíróságok célkeresztben, aminek, aminek a végső szövege itt szól, Ceterum Cenzeo, az államszervezet demokratikus működése felett őrködő köztársasági elnök, valamint a úri és az Országos Bíróság hivatal elnökeinek mindig és haladékkal vissza kell utasítaniuk minden a bíróságokat a másik két hatalmi ág érő támadást. Mint tudod, ebben a műsorban rendszeresen megszólal Navracsics Tibor, Hajdán volt igazság és bonyolult nevű miniszter aki talán az egyetlen ma a politikai garnitúrában, aki úszkodik a köztársasági elnök és bármilyen bíróság ítéletét kommentálni, mert egyébként ez a többi párt különböző reprezentánsaira nem igaz. Én tudom, hogy a világ annyi féle, ahányi féleképpen látjuk, és szerintem egyszer már volt erről szó közöttünk is, ha nem egyszer, talán többször is, az elmúlt hetek, vagy az elmúlt napok tapasztalata számodra miről szól? De én szerintem, amikor mi erről legutóbb beszéltünk, akkor is nagyjából ugyanazt mondtam, amit most fogok, hogy én sokféle politikai kultúrát el képzelni, a jelenlegi Magyarországon létezőtől eltérőt is, de a lényeg nem az, hogy mi a elvileg helyes vagy legjobb gyakorlat, hanem, hogy nagyjából egyetértésre jussunk abban, hogy mi az, ami elvárható, és mi az, ami nem. Tehát az államhatalmi ágak működése, az nem azt jelenti, hogy egyébként ne egy országban élnénk, és ne lehetne egy másik hatalmi tevékenységéről véleményünk. Az már kérdés, hogy ezt milyen formában kell elmondani, lehetőleg bizonyos tiszteltet tanúsítva. De azért ez nem könnyű, mert mondjuk, hogyha belegondolok a 26 őszén történt igazságszolgáltatási tevékenységbe, akkor úgy gondolom, hogy ott maga a bíróság is a saját belső, a saját belső vizsgálata alapján ugye a legdurvább kritikákat mondta ki a bírói tevékenységről. Én szerintem, amikor nem kell úgy tenni, mintha ez ne történt volna meg. Ráadásul a bírák vagy a bírói egyesületek is több alkalommal az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslatokat véleményezik, ami tényleg tesszik, szerintem helyes részben szakmai szempontból részben, hogyha az ő mondjuk, alkotmányos jogállásukat érinti, akkor meg természetes is, de ezek mind arra bizonyítékok, hogy az, hogy különbáltan működnek az államhatalmi ágak, az nem azt jelenti, hogy más tevékenységéről ne kellene, hogy tudjanak, hiszen azért mégiscsak a bíróság azoktól a jogszabályoktól jelentős mértékben függem az országülés meghoz, a politikára is van hatással vannak piacok Többé-kevésbé hasonlót mondtál korábban, és ezzel együtt azt feltételezem, hogy nincs az a frakció vezetői poszt, amely belüled egy olyan mondatot váltott volna ki, vagy olyan megjegyzés, mint amit Budai Gyula mondott a bizottsági meghallgatáson. Hát ironikusan mondtam, hogy a bátyám is bíró, tehát minden láncem olyan erős, amilyen erős a legnyengébb át szemben, nem tudtam, hogy a csvádomban kommunisták vannak. Um, ami Budai Gyulát illeti uh, azon szerintem jussunk túl. Uh, de azért, ugye... bocsánat, nem, nem azért, hogy kötelező feladatnak érzem a saját frakciómatartó képviselőt megvédeni, de azért annyiban uh, mégiscsak legyünk mertányosak Budai Gyulával, hogy Budai Gyula ezt nem egy felszólás keretében mondta, hanem egy uh, olyan elejtett megjegyzés volt, amit egy lévő uh, rögzített, és uh, ezután kényszerült magyarázkodásra. Tehát csak azért szeretném jelezni, hogy nem egy parlamenti felszólásban, vagy egy vezérszónoki körben hangszott ez el. Nyilvánvalóan ebben a formában Előződött nem a is szeretném is. A siffer telefonászost fel kell, hogy vegyem. Nagyon, de meg akkor együtt leszünk a egy. Itt, itt vagy, csak a gulyásnak nem volt jó a 9, te nem vetted föl fél 8-kor, mi legyen? Most éppen a Gulyás, de Rendben van, de most már 7.30-80, és a Gulyás beszél. A kérdés az, hogy tegyük át más alkalomra, vagy ma jó neked 9-kor, vagy 8-kor felhívhatlak téged, mert éppen adásban vagyok a Gulyás Gelgéllyel. Üdvözölt téged. Igen, és ő is üdvözölt téged. Eddig jó. Jó, én 8-kor fölhívlak, és akkor egyeztetünk egy időpontot, jó? Köszönöm. Oké. Okay. Hát egy... sorban állnak Igen. Igen. Jó, hát azért ezzel együtt a fociban, amiről talán még lesz szó, ha valaki a bírónak megjegyzést tesz, miközben a foci alapvetően a labdarúgásáról szól, azért kiállítás járhat. Tehát azért az, hogy valaki mit mond, független attól, hogy azt a beszédében mondja, vagy elcsípia egy kamerának a mikrofonja, azért az ember nem árt ha felelősséget vállal túl a szalonképességen. Nincs abban vita, hogyha az ember magánbeszélgetését, vagy akár egy bizottságülésen elhangzott bekjelválását rögzítik, akkor különböző mértékben, de arra is, hogy az is felsértel Um, amikor arról beszélünk, hogy ki mindenki kommunista, akkor valójában, amikor a Ferencváros fellebbez az MLS-nél, és nem úgy alakul a fellebezés sorsa, mint ahogy azt egyébként Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke és a Fidesz alelnöke szeretné, és arra utal, hogy ez őt a kommunista időkre emlékezteti, akkor valójában a kommunista idők az minek válik a szimbólumává? A konkrét esetben Gábor arra mondta, hogy a Ferencváros kapott 3 milliós bírságot, majd, de én is csak az ő interjúját olvastam, fellebbeztek, és a 10 gondolom, hogy a, akkor a másik oldal is fellebbezett, ami csak feltételezem, hogy ilyenkor hogy nem lesz bizottsága. Vagy nem. ha nem, akkor valóban egy. Nem. Ha nem, a, akkor viszont Kulatogából 100%-ban igaza van. Tehát akkor én is ezt. a, Nyilván ez egy szellemes hasonlat, de az, hogy a megbüntetett fellebbezésére, tehát a, aki kienyhítését fellebbez, annak a felevezésére ilyen súlyos történik, ott ez a hasonlat nekem is az szembe jutott volna. Független attól, hogy magáralapdarúgó mérkőzése mi történt, és milyen büntetés szabott ki emiatt az MLSZ? Hát most itt a hasonlatot kívülhet, hogy egy eljárásjogi hasonlat. Hát a felebezek az életfogytikánál és halára ez valóban egy sajátos korszaka volt a magyar igazságszolgáltásnak, és nyilván minden hasonlat sántít ez is, de... Ha valaki ennyi, ha kizárólag egy felebezés volt, ami sokartal három milliót, is így lett akkor én ezt egy abszolút szellemes hasonlatnak tekintem. Igen, de amikor arról van szó, hogy vajon fordul-e még egy, el lehet menni, sportdöntő bíróságig, de erről még nem döntöttek, akkor azért halkan azt mondanám, hogy az igazsághoz vezető harcban azért nagyon sajátosan viselkedik, Uvató úr. Különösen hogy érdemes elmenni, én a sportdöntőbíróságról mindig hallok, hogy oda még lehet fordulni, de nem tudok olyan esetet, biztos volt ilyen, de nem tudok olyan hogy amikor a sportdöntőbíróság megváltoztatott volna érdemben döntést. Jó, én azért. Azért nem húzom ezzel az időt, mert hogy maga a maliciózusságom alapvetően annak szól, hogy magánemberként sikerült beszélnem Kubatov Gáborral, de hát ez a műsor alapvetően nem a magánemberi megnyilvánulásaimról szól, beleértve a gyökeret és a mindenki komcsit, amitől én igyekszem úvni magamat, bár lassan van akkora múltja Budai Julának a politikában, mint amekkora múltam nekem a kommunikációban van, de az, ami a Ferencváros-Demreze Ferencváros mérkőzésten történt, azért az túlmegy azon semmit, hogy a fellebezés során 10 millió forintra emelték a korábbi talán 3 milliós büntetést. Ott csak volt egy késelés, és ott mégiscsak volt egy rendszernek a teljes felrúgása. De ebben nincs vita, hát én még azt sem minősítettem, hogy most 10 millió forint az sok vagy kevés, és nyilván volt sem e ezt minősítette, bár ugye mindig szerencsésebb az autentikus értelmezés, tehát Kultográbor 80. Gábor megkérdezni, de ez a megjegyzés feltehetően arra vonatkozott, ami euh, az eljárási részt illeti, tehát ha valóban kiszámnak egy ítéletet, aki enyhít, más, két oldalból az egyik szellebben ennek az értel is, felismerve a minőséget és súlyosítják. Ott ezt a hasonlatot egy sport kapcsán én nem tartom teljesen tehát azért mondom, hogy nem, én nem abban akarok vitatkozni vele, hogy sok vagy kevés 10 millió forint egy ilyen brutális selekmérsúzat esetén, még ha ugye a klub Mindent megtett ennek elkerülése érdekében. Itt, itt, itt kell, hogy abba adjuk, mert a klub szerintem nem tett meg mindent, és miután te nem vagy ennek a témának szakértője, és se voltam korábban. Én egyetlen dolgot szeretnék még ezügyben kérdezni tőled, mint jogásztól. Azt mondja elnök úr, bízom benne, hogy a három esre szóló szektorbezárásból legalább kettőt fel fognak függeszteni, és így csak egy mérkőzésen büntetik azokat a a sportszerető embereket, akik ártatlanok és elszenvedői az 50 ember ostoba cselekedetének, akikről egyébként kiderült, hogy sokkal kevesebben vannak. Egyértelmű az MLS fegyelmi bizottságának az üzenete a többi klub számára is. Ne fellebezz, mert rosszul jársz. Két dolgot szeretnék mondani, az egyik kérdés. Az egyik az, hogy egy esetből levonni azt a tanulságot, mert a, a fellebezés után súlyosbítottak, az azért Függet, függetlenül attól, hogy ezt kimondja. A másik az, hogy a kollektív bűnösség elve valósul akkor meg, amikor szurkulói randalírozás miatt az MLS, vagy az UEFA, vagy a FIFA, vagy a francia vajakórság stadionokat zár be a te jogászi megítélésed szerint? Nem, nem, mert én azon a jogi alapelven állnak ezek a betiltó döntések, hogy a. És az a klub, amelynek a stadionjában ilyen incidensek előfordulnak, az klubként felel a stadionban történtekért. Akkor azt majd léces, hozd meg Kubatov Gáborról, ismerő ezek szerint ezt nem tudja. Um, mennyire tartod aggályosnak, és mit gondolsz arról a november 30-ai döntésről, amelyben az Alkotmánybíróság több, ponton alaptörvény ellenesnek tartotta az UBH elnökének utasítását, és előttem az indoklás. Ez nem ugyanaz, mint ami hát a bizottságon. Nem akarom visszadobni, nem akarom visszadobni a labdát azzal, Én hogy hát ha van, ha van olyan ügy, ahol a két olyan alkotmányos kormánytól és az országgyűléstől is teljesen független alkotmányos intézmény közötti nem is vita van itt már az Alkotmánybíróság dönt. Tehát az egyik Alkotmányos intézmény döntésének a másik Alkotmányos Intézmény által felvizsgálata, ami semmilyen formában az én aztán nem tartozik, akkor ez az annyit tudok mondani, hogy ez természetes, hogy még ilyen jellegű OBH elnöki utasításokat, a döntése az az Alkotmánybíróság felvizsgálhat, és a jogállam meg így hogy ha valamit ebből alkotmányosnek talál, az alkotmánybíróság, akkor ezt megsemmisíti. De most jól hallom a te hangodból, te közben mész valahova? Jó, akkor azt hallom. Azt kérdezem tőled, hogy én azt jól hallom meg ki a hangodból, hogy te nem vagy egészen meggyőződve arról, hogy az Alkotmánybíróság egy olyan ügyben járt el, amit egyébként hatáskör és illetékessége volt. Nem nem, nem, nem, nem, rosszul hallott ki. Tehát én nem azt, hogy, hogy ilyen ügyekben lehet az Alkotmánybíróságnak hatáskör. Hihetetlen, az Alkotmánybíróság a saját hatáskörét is saját maga értelmezi. És nagyon nincs, aki ezzel szembenállást foglalhatna. A legfeljebb az alkotmányozó hatalom, de senki más. És az alkotmányozó hatalom sem direkt, csak indirekt módon a hatáskör meghatározásával. És mennyire aggályos az, amit megállapított? Én nem... Mondom, nem érzem úgy, hogy nekem jóvá kell hagynom alkotmánybírósági döntéseket, vagy hogyha másra van, hogy akkor kommentálnom kellene, de én nem látok a történetben olyat, vagy az alkotmánybírósági döntésben olyat, ami ott akár jogászként külön kritizálni kellene, de minden tudományos vitának ö, minden helye és értelme van. Csak ö, az én helyzetemben viszont ez nem szerencsés, hogyha ezekben a tudományos vitákban én veszek részt, hiszen még ha... Esetleg valaki megtisztelne azzal, hogy hozzá tudnék szólni, akkor is az a vált, hogy valamilyen politikai motiváció mentén meg a kérdést. Ezzel összefüggésben, vagy a felsorolt jelenségekkel összefüggésben, mint utólag kiderült az együtt egyik politikussal feladott a lokában egy hirdetést, ez nem az én világom. Különös tekintettel arra, hogy erre a hirdetésre, hogy kifigyelt föl, az nem egyértelmű, mert kicsit olyan, mintha valaki feladott volna egy hirdetés, és mintha feladták, mindjárt felhívta azoknak a figyelmét arra, akik egyébként erre érzékenységet mutathatnának, mondván, hogy a szerkesztők ezt nem engedhették volna át. Ez a világ nem az én világom. A kérdésem az is, Turek Béla is ezt mondta, ugyanakkor ugye a hallgatók egy része, azt is mondja más betelefonálós műsoroknak a hallgatói, hogy hát ha a mérleg egyik serpenyőjében ez van, akkor lehet a másikban egy olyan, hogy legyél részese egy lendületes csapatnak, magyar bírói testületekben keresünk főállású bírókat, akik képesek a lojális munkavégzésre irányított csapatunkára, kreatív jogértelmezésre, jogi végzettség hiánya nem akadály, és így tovább, és így tovább jelége, állítsuk meg. Ez mennyire a te világod? Az egyénszer. Tehát szerintem egy feltétlenül szellemesnek látszani akaró érdetés, de nem tudom, különesetben szellemesnek. Főleg, hogy azokat a bírókat sérti egyébként, akik ma is nem, a jogi diplomával kell rendelkezzenek, hanem azért, ha valaki esetleg nem lenne teljesen tisztában vele, hát ahhoz, hogy valaki bíró legyen, el kell, hogy az öt éves jogi egyetemet. Utána Fogalmazóként legalább három évet kell bíróságon töltenie, utána fogalmazóként, hogy a három év, a szakvizsgákat, az kb. egy év, utána a bírói titkári kinevezésre pályázik, ott eltölt legalább egy évet, tehát gyakorlatilag inkább ennél többet, és utána nevezik ki bíróvá. Tehát de Magyarországon így igen szigorú rendje van annak, hogy valaki hogy lehet bíró, tehát ilyentől kezdve nincs meg az a ténybeli alapja a vicznek, ami től egy vicces szumoros lehetne. Mikor lehet azt megtudni, tudom, amikor a köztársaság elnök kihirdetti, hogy mikor lesznek a választások jövőre? Hát valóban ez így van, ugye a határidők azok megvannak, ha jól emlékszem fejből, akkor 72 és 90 nap között kell a köztársaságnak kiírnia, tehát azt, hogy az időpont mikor lesz, az attól is függ, hogy milyen időpontra írja ki a köztársaság Azt tudjuk mondani, de ez már nem hivatalosan. Vagy hivatalosan tudom mondani, mert én kérdés, hogy a köztársasági elnöknek ez olyan jogköre, ami nem ele, azon kevés jogkörének egyik, ami nem ellenjegyzéshez kötött. Tehát egyedül hozza meg a döntést. Mondjuk egy kegyelmi ügyben, amikor egyéni kegyelmet ad a köztársági elnök, akkor igazságú miniszteri ellenjegyzés szükséges hozzá. Itt egyedülő dönt, és azt tudjuk még mondani, hogy az előző két köztársasági elnök és a jelenlegi köztársasági elnök a megelőző négy választást mindig a lehetőnek koráb ami egyébként április 8-a lenne. De. Azt kérdezem tőled, hogy rossz kérdés, mert erre nem lehet jól válaszolni, hogy ahogy annak idején Csontos János állásába és magába a folyóirat életébe került nevezett nagyítás, hogy lehozta önként és dalolva Orbán Viktor 2009-ben mondott köcsei beszédét, vajon a 2018-as választásokkal kapcsolatban potenciálisan létezik-e, vagy létezette olyan beszéd, amely nagyjából mutatná azt, hogy egy egyszerű vagy kétharmados Fideszes győzelem esetén mi minden történik 2018 és 2022 között? Szerintem nincs ilyen, de azt a félértést érdemes most tisztázni, hogy a nagyítás nem ezért szűnt meg. Tehát a nagyítás azért szűnt meg, mert nem volt olvasóközönsége, és nem alakult ki az alatt, talán ő egy év alatt, ami működött. Azt kérdezem tőled, hogy az találgatás -e, hogy egy kétharmadas győzelem esetén a Fidesz hozzányúlna az önkormányzatisághoz, átírná Budapest település szerkezetét a tekintetben, hogy az jogilag hogyan létezik. Tehát maga Budapest-Budapest maradna, de változna a főváros és a kerületek viszonya. Minden ilyen találgatás. Ami egyébként vagy igaz, vagy sem. Nincs ilyen döntés, hogy itt csak mondani. Nincs ilyen döntés, de javaslat lehet. Én ilyen javaslatot, és ilyen döntést is ismerek. Tehát én akadémikus a kérdés részben, mert sokszor elmondom, hogy két harulat szerezni Magyarországon nehéz. Kétségkívül egy-egy ellenzéki állásfoglást, vitát, legutóbb például az átérén megnézve, nem elküldték az interneten, és úgy néztem meg minden hívőben, úgy érzem, hogy semmit nem zárható ki, de azért józan fel. Most melyik ATV nagyon... van szó a sok közül? Hát a MSZP képviselője, a harangozó is. és Jens a... a USP, te? Igen. tehát amikor még egy ilyet megnézek, akkor kétségkívül semmit nem zárok már ki én sem, de alapvetően Magyarországon nagyon-nagyon nehéz kétharmadot szerezni, ehhez azt kell... Hát sok ilyen jelent. Jóász Péter harangozó Tamásféle jelenet kell az hát atv az, az kell, hogy 20%-os 20 különbség legyen listán az első és a második helyzet között, és tíznél több egyéni választókerületet ne nyerjen meg a 106-ból az ellenzéig. Azt kérdezem tőled, hogy mi a helyzet azzal a Fidesz frakció által kezdeményezett országgyűlési határozattal, amely a soros tervvel lett volna a és, és amelynek a sorsa el kellett volna, hogy dőljön a múlt héten, de annyi minden történt, és én annyira keveset aludtam, hogy könnyen lehetséges, hogy ez közben átment a parlamenten. Nem, ez a, nem a sorsa kellett volna, hogy eldőljön, hanem adatérzen igazad, hogy be kellett volna, hogy nyújtsuk, de miután én külföldön voltam mai napig, ezért az én bűnöm azt, hogy néhány napos mulasztás tetszett. Mert egyébként a az bekövetkezik. De, de annyiban nincs jelentősége a néhány, egy vagy két napos túlásnak, hogy jövő héten tudja csak elkezdeni tárgyalni a parlament, hiszen csak áll héten tud a parlament kezdeni, és ahhoz pedig keddestig kell benyújtani. És ez mit fog kimondani? Hát ez egy elvi deklaráció lesz, ami megerősíti azt, hogy a bevándorlás politikába szemben az Európai Parlament által elfogadott határozattal, ami egy együttlődési járást kezdeményez, nincs beleszólása az Európai Uniónak a tagállami hatáskör. Az a sorsnak a furcsa fintora, vagy minek lehet az betudni, hogy miközben magasrangú kínai delegáció volt, itt te Kínában voltál? Nincs összefüggés. a kettő között. A miniszterelnök kapott Kínába meghívást egy olyan nemzetközi eseményre, amelyet, amelyen több mint 300 párt volt jelen. Számtalan volt miniszterelnök és európai politikus. És miután ő nem tudott venni, ezért Fidesz a szinten volt érdemes képviselni a pártot. Ami a... Soros kampányt, illetőleg a nemzeti konzultációt illeti szerinted mennyire bulvár szintű vagy nem bulvár szintű, azaz egyébként sokak számára komolyan vehető így, számról és komolyan vehető kérdés, mely szerint, ha valaki ellenőrizni szeretné annak a mechanizmusát, hogy hány, tehát hogy mint egy gyártó soro végig megy valaki legyen az Fideszes ellenzéki vagy egyszerűen csak a sajtó reprezentansa, hogy lássa, hogy, hogy alakul e, a nemzeti konzultációs íveknek a feldolgozása. Az, ami ezügyben ma Fidesz kontra a Hatházi Ákos kapcsán zajlik, arról neked mi a véleményed? Hát azt, hogy Hatházi Ákos nem mond igazat, ezt országű is tudja. Tehát teljesen egyértelmű, hogy tőlünk független mechanizmus alapján történik meg annak a rögzítése, hogy hányan küldték vissza az ívet. Itt legfeljebb a internetes kitöltésnél lehet felvetni, hogy valóban az különböző IP címekről egy ember többször kitöltheti, de akkor ha valaki azt megkérdezi, akkor vonja le az interneten kitöltött hát, évek számát. Át. De tudjuk, mindig külön nyilvánosságra hozzuk. Tehát ott ezt a vitát lehet folytatni, de aki papírformátumban visszaküldi az évet, ott egy a kormánytól független, Mechanik, mechanizmus Oké, és mennyi az interneten beküldött nemzeti konzultáció hát, hát, ma, a Körülbelül, Körülbelül minden mindig 10% alatt volt, 5-10% körül. Ami tehát azt jelenti, hogy most talán 2.400.000-nél, vagy hol tart most, mert nagyon magas a szám. 2.300.000-ra hallottam én utoljára, tehát ebben, és nem láttam az utolsó bontott adatot de ebben kettő milliót nagyon nagy valószínűséggel meghaladja a visszaküldött hívek száma, ahol még egyszer mondom, tőlünk független mechanizmus alapján, egyszerűen elektronikusan összesítik az adatokat, illetve nézik a beérkező kérdőhívek. Azt a kampány hevének tudjam be, hogy ma ott tartunk, hogyha az ellenzék megkérdezi, hogy hány óra van arra a kormánypárt, azt mondja, hogy Soros. Tudom, ez enyhely túlzás, de nagyjából ezt érzékelem. Ez nem túlzás, meg attól függ, hogy honnan nézem, mert ha meg a, ez az ellenzékre is ugyanezt elmondhatod, hogyha a kormány mond valamit, akkor erre az ellenzék is nagyjából mindig ugyanazt mondja. Tehát Micsim, a hogy... Ez nagyjából oda vezet, hogy a normális, persze ez egy fontos kérdés, hogy mit nevezünk normálisnak, mindjárt visszadlak a munkádnak, ne a aggódj, mindjárt nyolc óra van, hogy a normális párbeszédnek már nem maradt nagy területe. Hát hosszan beszélni, hogy mi a politikában normális párbeszélén, szerintem meg kell keresni azokat a helyeket, ahol mindenki az igényének megfelelő tájékoztatást és párbeszélet megkapja, szerintem van olyan, ahol kétségkívül mondjuk a közlemények szintjén a magyar politika az rendkívül egyszerűen kommunikál, de nincs semmilyen különbség kormánypárt és ellenzék között a tekintetben, de hogyha valaki a, bocsánat, a reklám egy infórádió arénáját hallgatja meg, vagy esetleg eljön olyan vitákra, amikre én is ha meghívnak, akkor rendszeresen járok. Két héttel mondjuk Fodor Gábor, ahol volt egy ilyen mit a, a héten is, tehát éppen Sikfelandással és Fodor Gábor a, a Szövetség a Polgármagyarországért alapítványrendezésében, akkor ott sokkal mélyebben lehet a magyar közéletről beszélgetni. Tehát én szerintem azzal, hogy milyen a, mondjuk a közleményeknek a színvonal a Magyarországon, lehet ezzel foglalkozni, de szerintem nem ez a fontos, mert ezt meghatározza. Az közérdeklődés. Azzal érdemes foglalkozni, hogy aki nem ezen a szinten szeretne választ kapni a közérdeklődés kérdéseire, annak van-e lehetőség a megfelelő tájékozódásra. És én szerintem lehet, hogy a szükségesnél szűkebb körben, de szerintem van -e erre lehetőség. Végezetül, de nem utolsó sorban, ha netán bekövetkezne az, hogy december 4-én, az ma, a Pesti srácok újságírói ünnepélyesen levelik majd a NapTV emblémáját az egyik épület homoz, homlokzatáról azt követően, az ElfoTV elfoglalja a NapTV hajdan volt székhelyét. azt te is média történeti eseménynek fogod tartani, ami egyébként elég tétel és a média rendszerváltás befejezése? Nem vagyok résztvevője a média napi küzdelmeinek. A politika napi vagyok a részevő. Jó, hát ez egy kitérő válasz volt. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás, Gulyás gergely Most egyrészt hírek következnek, másrészt próbálok időpontot egyeztetni Siffer Andrással, aki nem önként és dalolva cserélt helyett Gulyás gergely Az egy másik kérdés, hogy 7 óra 38-kor hívott fel, miközben én 7 óra 30 at beszéltem meg vele. Lehet... Van ideje, akkor hosszú beszélgetésre számítson, én készültem, keveset aludtam, de készültem. Meglátjuk, hogy az alvatlanság és a felkészültség, valamint az önrendelkezésre állása, ez a három, ez hogyan fog majd itt összejönni 2017. december 4-én, hétfő 8 óra után három perccel. Először arra kérném, ha, ez, ha miatt nem esik le a kezéről, vagy az ujjáról a gyűrű, hogy adjon saját magáról egy olyan rövid összefoglalót, amiben az ő véleménye szerint benne van mindaz, amit őről tudni illik, illetve érdemes. Kovács Damás vagyok. Az egész életem a sportról szólt. Különben közgazdász és mesteredző vagyok, két diplomám van. Egy olyan családba születtem, ahol édesapám hatszoros olimpiai bajnok, bátyám kétszeres világbajnok, egyetlen egy klubunk volt a Vasasportklub. Mindhármunknak összesen 35 olimpiai és világbajnoki érmet szereztünk. Ebből jó maga, édesapám 19-et, jó magam 10 bátyám 6 -ot. Tehát elmondható, hogy a, a versenyzői karrierünk az sikeresnek mondható. A válogatottságom után euh, én a Magyar Vívó Szövetségbe kerültem különböző pozíciókban, főtiskár voltam, 14 évig voltam a Magyar Válogatott Szövetségi Kapitánya, majd technikai igazgatója. 2007-től 11-ig a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, majd ismét visszakerültem a Londoni Olimpia előtt a Magyar Kardválogatott Szövetségi Kapitányi Poszjába, akkor egy hónappal a Londoni Olimpia előtt eltávolítottak, fölmentettek állásomból, mert a, a új koncepció alapján, Ledobált ö, Fideszes ö, elnökök kerültek a szövetségek élére, akivel én szakmai konfliktusba keveredtem. Utána még egy évet a Magyar Paralimpiai Csapat vívó csapatnak voltam a szövetségi kapitánya, és jelenleg nyugdíjasként tengődök. Életkor családi állapot. 74 éves vagyok, 49 éve vagyok házas, két lányom van, három unokám, úgyhogy és egy boldog ember vagyok. Közleti érdeklődés? Hát amikor a Londoni Olimpia után hát eltávolítottak, akkor felfedeztem a közösségi portált, amit Facebooknak neveznek, és hát ezen keresztül lényegében nagy figyelemmel kísértem a magyar politikai életet. Ami azt jelenti, hogy előtte ez nem így volt? Megmondom őszintén, hogy mivel elfog, nagyon elfoglalt voltam, természetesen foglalkoztam, de nem ilyen, ilyen mértékben, mint az elmúlt öt évben. Belevetettem magam ebben, és hát én egy őszinte egyenes ember vagyok, ami hát azért nem mindig, sőt, ebben az országban nem egy erény. Én képes vagyok úgy kérdezni, mint egy ügyész, tehát semmire ne válaszoljon, amire az ügyvédje jelenlétében nem válaszolna, de azt árulja el nekem, hogy én jól értem-e, hogy végül is a szó jó-rossz, megfelelő rész aláhúzandó értelmében vett sértettsége és sírelme, jogos, önnek jogos sírelme ebbe az irányba térítette. Nem, nem, nem a sérelmem. Hát ö, én, a, ö, miután leváltottak, ö, nem emiatt fordultam el én a Fidesztől, én húsz évig a Fideszre szavaztam, tehát Fidesz szavazó voltam. Én nem voltam Fideszes, Fidesz Jó, A volt. szociális média ö, révén mégiscsak eljutott olyan politikai állásfoglalásig, amilyen állásfoglalásokat korábban talán nem tett. De nem, el, nem, el, nem, a, nem a, a munkahelyi sértettség vezetett engem oda, hogy ilyen nyíltan történelmietlen Történelmétlen a kérdés az, hogyha ez nem következik be, az a politikai állásfoglalás sorozat, ami az ön nevéhez fűződik, az se következett volna be, vagy ez történelmietlen kérdés, ne is folytassam? Ez nem, ezt nem, nem érdemes ezt folytatni, mert erre nem szok választ mert mert mi lett volna, ha címmel. mert én megtanultam a magyar sportba, hogy ha nincs. Én ezt a szót nem is szeretem. <gül> Rendben van, akkor engedje de. meg, hogy a beszélgetésünk további menetét is megkössem kronológiailag, ami nem azt jelenti, hogy közben nem csalinkázhatunk, de nagyjából valahonnan áprilistól fogok eljutni egészen decemberig, miközben az előzmények már most kiderült, hogy évekkel korábbiak. Az Alfa hírnek adott interjújában beszél október 9-én egy eseményről, ami egyébként áprilisban történt, itt nevezetesen a kérdésre, amelyet Német Márton Intézet önhöz, én fontosnak tartom mindig a szerzőket megemlíteni. Miért pont kor írt levelet? Húsvét hétfőn egyedül voltam otthon, az íróasztalomon rakosgattam, aztán megtaláltam a Nemzeti Konzultációs Évet, elkezdtem olvasgatni. A magyar néptek ne küldjenek ki olyan levelet, ami tartalmazza a válaszokat is. Engedjék már meg azt, hogy mindenki az értelmi képessége szerint válaszolja. felúztam magam ezen, és azonnal a gép ültem. Kijött belőlem a mai napig, vállalom mert benne írtam, és szívembe jött. Én döbbentem meg a legjobban, amikor futár hozta a választ. Felidézi azt az időszakot? Ez így történt, igen. Ez így történt, de hát ebben nem csak ez van bennem, mert az, hogy ez a levél kiváltotta belőlem azt, hogy... Az nem nézik felnőttnek a magyar lakosságot, tehát én, ha fölteszek föl egy level, vagy kiküldök több millió embernek levelet, akkor nem kéne beleírni a válaszokat. Hogy dolgozzanak a magyar lakosság emberei? De ő is tudja, hogy nem az első nemzeti konzultáció volt az, amire így én, Igen, akkor. igen, igen, de ekkor érezt meg bennem ez, és akkor elgondolkoztam sok mindenen. Azon, hogy, hogy mi történt mondjuk 2014 választások előtt, Jó, hogy már. Ön, az, ön, akkor... az ön szövege teljesen világos. Arra azért adjon nekem egyértelmű válasz, ilyen kérdést nem kapott korábban, hogy végül is mindaz az önkritika, te kritika, amit a Fidesz felé megszólalmazott az korábban, az ön tevékenységében, az általan feldolgozott tevékenységében nem volt ettenélhető, és azért hirtelen egy elég elég Ez jelen... nem igaz. Ez így nem igaz, mert 2008-ban a Pekingi olimpiáról Gyurcsán Ferencnek üzentem, a Magyar Rádión keresztül egy 20 perces riportban, hogy a szava is én is megfogalmaztam. E, e, e, de a nem üzent hasonló módon. Hát 2010 és 2014 között ön üzent hasonló módon a Fidesznek. Ja, 10 2010 és 14 között Igen. nem üzentem, mert Valószínű, hogy elégedett voltam, a, a független attól már akkor látható hibák voltak. De 14 de és 10 17... 14 a december 31-e között hány olyan üzenetet küldött a Fidesznek, mint amit Lantos Gábor Tolla által tudott üzeni Gyulcsei Fereznek és Népi Zenekarának? Nem, hát ez volt, a, ez volt a, az igazi levél. A... Én ezt értem, de két év az még mindig belefért, ami 2014 és 16 között történt. Hát igen, mert az ember, ember nem az első pillanatban. Hát ez felgyőlemlet erre a húsvét. Ki voltam pihenve. húsvét uh, hétfőjén pihentem az ember ezzel elkezdett gondolkozni, hogy lényegében Orbán Viktor, aki... Hát azt mondom, hogy a, a, a Fidesznek azért voltak jó pillanata, és csináltak jó dolgokat, és mondjuk a mai napig egyet értek ezzel az egész migráns kérdés hozzáállásával, de azért elkezdtem azon gondolkozni, hogy mennyi mekkora változásom ment keresztül, Uh, uh, Jó, de hogyha egy riportban azt hallaná, hogy éppen Easvét volt és volt idő, és ez adott alkalmat valakinek, aki a közélet iránt érdeklődött, hogy hirtelen olyan kritikát mondjon, amilyet korábban nem mondott, azért ön is csóválna a fejét, hiszen konkrétan azt mondta, az első négy évben nagyon sok szép infrastruktúrális beruházást csináltatok, de az utolsó két év korrupciós hullám az ország megosztása, a diktatórikus vezetés nagyon lerontotta a 7 éves teljesítményeteket, kihasználjátok, hogy nincs ellenzék, vagyis van, van egy marakudó, nagyon gyege baloldal, jobbik és a többi párt. tehát itt azért két év és néhány hónap, de legalábbis két Hát én év. azt hiszem ezen nem érdemes rúgózni, mert két év volt az, amelyik alatt az ember várta, hogy itt azért nem a változás lesz abban a, abban a pártnak a vezetésében és az egész hozzáállásában. Semmi van, olyan mint, mondatot nem akarok önből kiúzni, amit nem ami, ami, Egy, egyébként sem sikerülne, de én azt kérdezem öntől. Nem fog, nem fog sikerülni, de én nem mert... Nem is akarok, de azt kérdezem mert, öntől, hogy azt én jól érzékelem-e, még itt a beszélgetésünk elején, hogy azért önnek nem teljesen fájdalommentes, vagy nem ment teljesen könnyen a fidesz való szakítás? Hát ez nagyon gyorsan ment, ez így semmi tehát pillanatokon ment. Én egy ilyetetlen határozott pasi vagyok, tehát ez, ez, nekem, én nem tudok hátrafele nézni. Nekem, nekem mindig a jelen és a jövő fontos. Tehát vannak a, a múltban olyan dolgok, amit tisztelni kell. De vannak olyan dolgok, ami az életben, függetlenül attól, hogy idősebb ember vagyok, hogy a jelen és a jövő fontos számomra. És a politikában meg kimondottan fontos, mivel eltelt állítólagos rendszerváltás óta, ami véleményem szerint nem történt meg, 27 és fél év, és a 27 és fél év arról szólt, hogy a, a Fidesz és a, a jobboldal hogyan birkózik a baloldalat. De ez az egész ország Én kerül. ezt értem, de azért közvetlenül azt követően, hogy ezt a Facebook bejegyzést megírta, és kapott egy válaszlevelet, amit ugye a levéltitokra való hivatkozással, amit egy bonyolult jogi köntösben rakott, nem tett közzé, azért én azt érzékeltem, és ha felolvasom, akkor más is azt fogja tapasztalni, hogy azért az, hogy Orbán Viktor küldött önnek egy válaszlevelet, az ha rövid ideig, de nagyon hatott örre. Mm, én nem lap, hatott rám, hanem meglepődtem. Ha én lennék Orbán Viktor, én nem írogatnék levelet Kovács Tamásnak. Hát egy miniszterelnöknek. Elnézést, ol, el, el, olvasva azt, el... amit ön írt, hát azért ez nem erről szól. Azt írta, tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr, köszönöm miniszterelnök úr a mai napon részemre küldött válaszlevelét, külön köszönöm, hogy értékelte őszinte aggodalmamat a nemzet jövőjének alakulása tekintetében. tovább és értelmű keresztény polgár maradok, akinek a további és őszinte egyenes véleménye lesz ebben a politikai megosztott országban. Maradok őszinte tisztelettel, Kovács Tamás, és itt tovább, és így tovább. Hát, persze, egy ilyen nevelés gyerek. Vagyok. Egyértelműen ilyen nevelést kaptam, hogy nem bunkó módon kell véleményt nyilvánítani, mint ahogy e, sajnos, ha megyünk a, a közösségi oldalra, hát nagyon sokan jogosan vagy jogtalanul, hát nagyon elengedik a véleménynyilvánítást. Magyarország miniszterelnökével az ember, attól, akkor jó vagy rosszul csinálja a dolgokat, ha egy levélváltás történik, véleményem szerint az kultúrában. Én ezt értem, kell. de azért el kellett tennie, azt, mondja, a május, június, július, augusztus, szeptember, október majdnem fél évnek ahhoz, hogy ön azt jelezze az alfahírnek adott interjújában, hogy a végén volt egy pikét mondat, amin átléptem rögtön, ezt korábban nem írta. Tehát azt értse meg, hogy én nézem az ön tevékenységét, és ahogy a vívásban, kardban én egyáltalán se vívni, se kardozni nem tudok. De az, hogy hol van tus és hol nincs tus, azt az én érzékelő szervem, azt valahol kimutatja. Azt persze lehet vitatni, de nálam meg annyiszor felvilal a piros lámpa, két piros lámpa, egy piros lámpa vagy fehér. Elnézést, hogyha nem pontosan fogalmazom az ön szakmáját, de azt szeretném, ért, azt szeretném érzékeltetni, hogy bennem működik egy ilyen rendszer, mert tudom, hogy ezt ön érti. Most nem tudom, hogy erre mi a válasz. Hát nem... a választ nem fogom tudni megadni. Attól, a... hogy eltelt most fél év, és, és nem történt semmi. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Elnézést, én pontosan fogalmaztam. A végén volt egy pikét mondat, amin átléptem rögtön. Ezt mondja Német Mártonnak október 9-én, amire korábban nem volt utalás. Mi volt ez a pikét mondat? Hát köszönöm, így fejből nem tudom. Hát talán buta, azt is sem, a szó szerint szeretném, hogy egy butasság volt megírni a, ezt a levelet, ami hasonló. Hogy ő ezt írta? Ö, igen, de hát véleményem szerint nem ő írt ezt a levelet, hanem gondolom a, a stábja. Jó, de nyilvánvalóan, neki kellett valami utasítása, ahhoz, hogy Kovács Tamásnak válaszolja. Hát biztos, De, biztos, de hát ezt, ezt, ezt én gondolkoztam, hogy végül is mérítem ezt, szerintem az édesapám iránti ticszelebből szerint, de hát ezt nem tudom. Nem tudom, ők de, mert ők kéne megkérdezni. Mert meglepő volt, hogy gyere vállalko. értem? De én ezt úgy fogtam föl, hogy szíven ezzel a levélre. Tehát akkor ezek szerint ebben a levélben igazságok voltak. Mert különben, ha, ha leír valaki egy másik emberről hazugságokat, akkor az ember a vérmérségeszét függően nem foglalkozik vele, pláne ha nem igaz, akkor meg pláne nem foglalkozik vele. Még egyszer is utoljára visszatérnék arra, amely a 2014-16 közötti időszakot illeti, pontosan idézve az ön szövegét, és utalva arra, hogy ön kristálytisztán fogalmaz, tehát értheti azt, hogy én mire utalok, független attól, hogy azt jogosnak vagy alaptalannak tartja, illetve hogy akar rá válaszolni. A már említett októberi alfahír cikkben azt mondja, interjúban, 2014 fontos pont számomra komoly csalódás. A húsvéti level már előtte is ford bennem, elég komoly vitáim voltak a baráti körömmel és a kormány változásáról, elkezdtünk a korrupció felé menetelni, változott a külpolitika is, nem értettem miért térünk vissza a keletre, így soha nem fogjuk behozni Ausztriát. Továbbra is azt mondja, amit korábban mondott, hogy... Ez egy olyan forrás volt, ami nagyjából eltartott két évig, amely azért lássuk be, hogy kukoricán térdepelve nem lett volna rövid idő. Hát igen, mert 2014-ben már eleve számomra az, az egy irritáló dolog volt, hogy a, a kormánypártnak a programja abból az egy szóból állt, hogy folytatjuk. Ez így Most folytatjuk. Ebbe az emberbe a. a a Fidesz utálók azt mondják, hogy a, mit, mit folytatnak, a korrupciót folytatják, vagy a lopást, vagy a csalást, vagy stb. a többi. A, a elfű fideszesek meg azt mondják, a, amit 10 és 14 között jól Oké, de akkor én azt kérdezem öntől, hogy ön melyik csoportba tartozott, vagy belga volt akkor, amikor 2014-ben szavazott? Én a Fideszre szavaztam. Én ezt értem, de akkor miért szavazott a Fideszre, amikor egyébként már 2014-ben is úgy gondolta, hogy az elő fogalmazott? Na, 2014 előtt engem a választások előtti folytatjuk volt az egyetlen dolog, ami nagyon mérít. De most mondjuk, de hogy a ettől folytatjuk... független, De ettől függetlenül én még ö, rájuk szavaztam. Tehát ebből látszik, hogy az a sértettség, ami 2012 előtt történt velem, abba az nem abszolút nem befolyásolta. Ezt tökéletesen értem, de az előbbi megfogalmazott mondatai viszont zárójelbe kerültek akkor, amikor a folytatjuk, nem verte önnél ki a biztosítékot? Úgy, nem verte ki, nagyon föl volt a de nem vertem ki, mert reménykedtem. Tehát, remény, mennyi, abban reménykedtem, hogy visszatérnek. De letértek. Letértek. Letértek a, letértek a, a keresztényi útról, és akkor Millió dolgot lehetne elmondani azzal kapcsolatban, ami másképp történt, ami ma már az utolsó két évben, hát akárhogy nézzük, hát szóval az, hogy fölépítenek egy ilyen szerencsétlen embert milliárdossá, aki, aki azt se tudta, hogy, hogy Budapeste hogy kell följutni. Tehát, tehát olyan dolgok történtek, amik, amik, amik teljesen elfogadhatatlanok. Tehát megkerültek a korrupció utcájába, ugyanúgy, mint ahogy az MSZP. De ha Tehát... visszaemlékszik arra, amit Simicska Lajos mondott, ő mó már arról beszél, hogy a 2010 és 2014 közötti időszak miatt neki is van felelősség, az egy másik kérdés, hogy ő is évekkel később fogalmazta meg. Tehát azért azt érintetlenül... A, hogy... két... a 2010-14-ről azért nem beszéljünk, mert azért annak az első első három évében az nekem, én inkább a munkámmal voltam elfoglalva. Tehát én, én meg ezt gondolom, értem, egy dolgáról de attól még, a, att, attól még voltak belpolitikai események és Persze, hogy voltak, persze, hogy hát nem maradtam, nem foglalkoztam olyan mélységében. Egyértelmű, persze, egyértelmű. Ezt, ez lényegében 2013-tól kezdődött bennem ez a utolsó négy évben foglalkoztam a mélységében. Ha megnézzük a közösségi oldalon, visszaförgetjük az én bejegyzésemet. Egyértelműen, hogy az utolsó négy év az kimagaslóan a, a politikával foglalkozik, és a, a, a fennálló a, a kormánynak a, a kritikáit, sembeni kritikákat próbálom. Kérdezem öntől, hogy önben mikor vetődött fel, ha egyáltalán felvetődött? hogy ön új foglalkozást választ magának? Erre gondol, erre a, erre a országgyűlési képviselő jelötségre? Mi másra, persze. Ja, értem. Hát megmondom őszintén, hogy a húsvéti levél után a jobbik megkeresett engem körülbelül, hogy ön május, május. már nem említem úgy igazán, egy ilyen megkeresés, az meg... hogyan történik? Hát az... hogy se a az... telefonon, hogy nem lenne kedvem részt venni ilyen polgári értelmiségi beszélgetéseket. És én azt mondtam, hogy mivel láttam azt, hogy a 2013 előtti jobbik az nem ugyanaz, én azt a jobbikot nem szerettem, én utálom a férsőségeket, nem szeretem, ha menetelnek az utcán, ha vallási vagy bármilyen alapon embereket megkülönböztetnek vagy kitaszítanak. Én ezt el is mondtam. De mivel egy néppártosodás felé indult el a jobbik, azért figyelemmel kísértem, ebben az elmúlt, ez az öt hónap nekem erre volt jó. Ezeken a Fidesz tevékenységét sem a... vettük végig, egy ilyen beszélgetés pedig nem rövid, eddig se volt rövid, e, alkalmatlan, vagy legalábbis... A olyan, engem semmire nem kérsz, Én ezt nem értem, nem. de ad, nem is ezt kérdezem, e, teljesen logikus, amit ön mond. E, a kérdés az úgy hangzik, hogy akkor, amikor ez a megkeresés érkezett, akkor ön egyébként folyamatában látta úgy a Jobbikot, mint ahogy folyamatában látta azt a Fideszt, amelytől egyébként ön már elég távol volt. Az utolsó, utolsó négy évben, azért, mivel, mivel nem csak a fideszsel foglalkoztam, tehát azért a, a politikát azt összességében részem, tehát is vártam azért a, a, a jobbiknak a, a, a változását. Láttam azt, hogy mennyien elhozták a radikális része a jobbikot. Tehát e, itt a, a motiváció, Elsősorban azon volt, hogy eltelt 27 év, és a kész párt teszi az ország. Hát ezt, ezt értem, és ebben nem Hát kérdezem meg öntől azt, amihez ön ért, én pedig nem. Illetve az egyik feléhez értek, de mind a két biztos, hogy nem, ön pedig könnyen lehetséges, hogy ért. Lehet-e kinevelni egy vívóból úgy rossz beidegződéseket, mint ahogy ön bizalmat szavazott a jobbiknak? Hát a vívókból nagyon nehéz a rossz beidegvődéseket kivenni, mert az, az a mozgáskoordinációs kérdés lényegében, tehát ha a mozgások rosszul idegződnek be, azt szinte lehetetlen kivenni a gyerekkorba ezek egy jó... És ha ezt a jobbikra vonatkoztatjuk... Én szerintem, ha megnézzük a... Hát miért ne lehetsz, ne? Hát a politikában, igen, és én véleményem szerint a jó politikus az, aki belátja a hibáját, és, és tud látani. Hát kérdezek valamit öntől. Politikán kívül, ha mi ketten ismerjük egymást, majd kegyetlen összerűkjük a port, akkor ahhoz, hogy folytassuk, ahhoz mi kell? Mert a barátságot. Hát el kell ülni nem gondolunk Igen, azt kérdezem öntől, hogy a szó átvét vagy a szó konkrét értelmében, de az nem áll. A szó átvit az ön véleménye szerint a jobbik leülte így a saját és a más pártok szavazóival, a magyar lakossággal, úgy, mint ahogy mi leültünk volna, ha egyébként ismertük volna egymást. Az önvéleménye szerint ez, amire ön utalt a mi nem létező ismerettsége kapcsán, a jobbik és a magyar nép között megtörtént Hát szerintem folyamatosan történik. Hát a jobbik járja az országot elsősorban a vidéket, és, és, és megpróbálja győzni az embereket. Ezt az én őt. értem, de nem arról, nem ugyan most nem ugyanarról beszélünk. Azt kérdezem, hogy ahogy tisztázunk miketten a múltat adott esetben szükség esetén, akire áll elnézéskére a másiktól, megköveti a másikat. Az önvéleménye szerint ez a mostani jobbik, az korábbi jobbikkal kapcsolatban ezt megtette, vagy sem hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Az biztos, hogy váltott. Az Én ezt értem, az de ez egy érzékenyített téma. Én egy zsidó vagyok. Azért másik kérdés, hogy a szüleid megkereszteltek a zsinagógában, megkereszteltek a bazilikában, mert a történelmi tapasztalatok őket erre vezérelte, de én mégiscsak az vagyok, és hát azért e, én a pályafutásom során e, éppen a közéleti mozgásom miatt hát elszenvedtem ezt, azt biztos egy részét magamnak köszönhetem, tehát én nem állítom azt, hogy nem szörnyű a harasz, ha nem fúj a szél, de néha azért volt olyan haraszződés is, amit nem biztos, hogy én váltottam ki. Ráadásul egy olyan emberrel beszél, aki az N1 televízióban több interjút is készített volna Gáborral, de attól óckodtam például, hogy emiatt pénzt fogadjak el, mert úgy gondoltam, hogy a jobbikhoz való közelítésem az maximálisan szakmai, és ami az emberi érzelmeimet és egyetértésemet, illeti, vagy együttérzésemet, arról nem biztos, hogy biztosítanám őket, illetve hát akkor biztosítanám őket, Ekövetkezne az, ami engem túljutat, azon, szándékosan nem pontot mondok, mert nem jutottam el, odáig sem, ami egyébként belülem hiányzott. Azt kérdezem, hogy ön számára ez a reveláció, ez a katarzis, vagy beszéljünk kisebb szavakról, vagy mondjuk kisebb szavakat, ami egész egyszer átlendítette a, a radikális jobbiktól, a mostani jobbikhoz, hogy az hogyan tette meg ezt az utat? Meséljen nekem, kíváncsi. Én... én... Ha nem tudok mesélni, tehát én magával teljesen egyetértek, amiket elmondott, és mint ahogy az előzőkben mondtam, hogy én a szélsőségeket soha nem szerettem, és nem is fogom szeretni. Nekem nem, ha, ha az a párt maradt volna a jobbik, mint ami ilyen volt, én akkor szóba se álltam volna. Ezzel a pártan. Tehát ezzel mágával se jutott volna. De én szerintem jelen Mit tett ez a párt úgy, mintha én magánemberként lennénk, összevesztünk volna, és ahogy szokták mondani, elegánsan nem fogadja a köszönésemet. Ez a Jobbik esetén mégis megváltozott. Minek következtében? De szerintem most folyik a, a, a Jobbiknak a, a néppártasodásra. Egyik pillanatról a másikra százszázalékosan nem lehet. Én most nem szók a vonalzábor helyébe. De nem beszélni. is akarok, én most önnel nem a Tehát én, én úgy érzékelem, hogy most, most folyik a nagy átalakulás, és hát menet közben biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan lépések, olyan mondatok, olyan kommunikáció a magyar népfele, önfele, amelyek megnyugtatóak lesznek a jövőt illetően. Én biz, ennyireben biztos vagyok, vagyis ebben reménykedem. És, és ha én bekerülnék véletlenül a parlamentben, én biztos vagyok benne, hogy egy egész más politizálást, tudom, hogy egy fekszerencsinány arra ebben a mocskos politikában, de én egy biztos vagyok benne, hogy egy egészen másfajta politizálást és én, egy egész másfajta hangot ütnék meg a magyar én, parlamentben. Ezt is értem, de nyilvánvaló, hogyha az ember elmegy egy olyan szakosztályba, ez őre nem áll, hiszen elmondta, hogy egy szakosztályban volt vasas, eh, ahol korábban nem volt, akkor először azért is kisfiú független, hogy olimpiai bajnok vagy világbajnok, bár nyilvánvaló, hogy akkor nagyobb a mellénye, mert előbb megtanulja a helyi szokásokat, meg megismerkedik a múlttal. Tehát, hogy konkrét legyek, azért őn, és most nagyot ugrom időben, de ha nem beszél rossz néven, visszatérnék azért közben, de a logika azt kívánja, hogy ugye ön 2017. október 11-én Dúró Dóra országgyűlési képviselővel, kétszeres olimpiai, olimpiai bronzérmes világbajnok kardvívő József nemzeti estek jelent meg, talán először vagy nem először, de minden esetre az akkor még nem volt 12-1 tucat és később is lelkes szavakkal beszélt Dúró Dóráról, és nem tudom, hogy olvasta-e a talán 24 vagy 48 órája a Facebook bejegyzését ugyanennek a Dúró Dórának a férjétől, aki ugyanarról a pártról, mint amiben Most egy visszahívást következik. Így bünteti a telefon a hosszú kérdést. Én csak azért mondom, mert én nem hiszek abban, amit időnként önök megfogalmaznak, hogy ez valami szándékos izé Kis türelem. Hello? Igen, megszakadt, igen. Tehát hogy Nagyon szépen köszönöm, hogy visszajött, nagyon készséges. Azt szeretném megkérdezni, hogy. Nem o... borzasztó, mi most egyenes adásban vagyunk? Teljesen, teljesen. Ja, jó. Azt kérdezem öntől, hogy olvast-e a Novák előd levelét ugyanazon jobbikkal kapcsolatban, mint akinek az jelenlegi parlamenti képviselőjével ön egy ilyen este volt, és akik házaspárt párt alkotnak. Hogy ők ezt hogy oldják föl, az egy nehéz fogós kérdés. Tehát most, ahogy Bodagábor helyet nem tud beszélni, úgy Dóra Dóra Duro és Do Novák előtt helyet sem, de kitartást kívánok a jobbikban, a magunk fajtának, hiszen sokan vannak néhányan még a frakcióban is várva egy alkalmasabb pillanatot, hogy innen még tudjuk, majd egyszer fordítani a szekeret. Lehetőleg dr. Morvai Krisztinával köröltve, akivel 2014-ben 21%-os választási eredményig már eljutottunk az elvet feladása nélkül, és ott hosszú ide, előtte meg hosszú ide, sorokon keresztül mondja, hogy hova süljetek? CEU, Soros György, és így tovább, és így tovább az első kérdés, vagyis ez a mondatajnak az elejére visszatérve azt mondanám, hogy én pontosan azért megyek el, és mentem el ezekre a rendezvényekre, hogy azt az értékrendet, azt a véleményt, amit én képviselek, azt elmondjam. Tehát én visszatérve a Hunsvéti Levélre, amikor nagyon sokan megkerestek jobbról, balról, középről, Mindenhova elmentem. Engem nem érdekelt, hogy milyen rendezvényen vagyok, hogy baloldali rendezvény, vagy jobboldali rendezvény. Én azt szeretném képviselni azt az értékrendet és ezt szeretném elmondani az embereknek. Ez az értékrend, ez, ez, ez én szerintem nagyon minden nagy képesség nélkül mondom, nagyon jó lenne, ha így gondolkoznának az emberek, amilyen nevelést kaptam én. Jó, És ezt kérdezem szeret, öntől, ezt, hogy önnek Ezt szeretném mi, átadni. Ezt, ezt És a választ megadsztam e, e, abban, amit az elején mondtam. Azt is értem, de azt, azt kérdezem öntől, hogy honnan tudja, hogy a Jobbik az a Dúródóra féle Jobbik, vagy a Novák előtt féle Jobbik a mély amit ön nem ismerhet még az időrövítsége nélkül. Hát, pontosan a Dúródóra féle Jobbik, mivel a Dúródóra a, a férje után ment volna, akkor az, az egyértelművé tette volna az ő véleményüket a Jobbik vezetőjéről, a Gáborról. De mivel Dúródóra maradt az alelnöke, a, a Jobbiknak. És a, a, partvonalra került a férje, aki, akire nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy, egy meghatározó politikusa volt a, a Jobbiknak, az most valószínű, hogy egy fértett emberre hát vált, és azért értem, én értem, azért azt, azt is értem, de ön egy sportember, ön ö, ugye a sportban a fair play és egy sor dolog sorolható, amit most azért nem tennék, mert egyrészt nem értek hozzá, másrészt a rövid alvásom idejhügyébb mondatokat vált ki belőlem, de azért igyekszem még tartani a formámat, hogy önt emberileg az minimálisan se foglalkoztatja, hogy egy házas pár hogyan emeli magasba, vagy hogyan tapossa meg a másikat önmagában ezzel a kettővel. De fiala úr, hát ez kis, kis érdeke. Hát ez, ez, ez, ez az embereknek a magánügye. Én borzalmas ez a, ebben az országban, hogy mindenki foglalkozik a másikkal. ez az, ez az ön magánügyük Ez egy hát, belső ügy, hogy ők ezt hogy oldják meg. Ezek szerint megoldották. Red, De ezen, okay. ezen rugózni heteket, De hogy most a, a, a, a férje az miért szélső oldali, a másik milyen, hát ez az ő dolguk, Ez az ő, abszolút az ő dolguk, Három gyerekük van, meg tudják oldani, red, red, a red, remélem, a boldog házasságot. Egy, egy, egy, egy rugó sincsen már bennem. Azt kérdezem Do, hogy akkor az, amit én korábban kérdeztem, és ami ugye a mi kettőnk barátsága helyreállításához kellett volna, egy nem létező kapcsolatban, hiszen mi korábban nem ismertük egymást, az az önvéleménye szerint megtörtént, tehát a Jobbik megtette mindazt, ami egyébként érzékeny témában, érzékenyített emberekkel megesett még a radikális periódusában. Nem ezt mondtam, úton van, úton van. De ő jó indulatú. Én jó, én igen, igen. Én megmondom őszintén igen, én az, az emberekbe is a, a, a jót próbálom nézni, és amikor már nagyon rosszat látok, akkor azt az hogy az Face to face. Megmondom. Májusban ön már programpontokat ír, hiszen azt írja, hogy mit várnék el a 2018-as választások győztes pártjától, és megszületik az a dolgozata is, amire az előbb is utalt, hogy a Fidesz letért a keresztényi útról 2014 után. Ezek mind májusi írások, tehát akkor önt már a politikai tízes skálán legalább hetesre, hanem nyolcasra foglalkoztatta. Igen, nagyon, nagyon, nagyon. És azóta is. Nagyon foglalkoztat, igen. Beleértve, hogy júliusban, most viszonylag nagyot ugrottam időben, ott ön azt mondja, arra fogok szavazni, aki kormányzás alatt lényegesen csökken a politikai befolyásoltság, arra fog szavazni, tehát hosszan felsorolja, hogy kire fog szavazni. Azt kérdezem, hogy akkor júliusban már egyébként önmagában ki volt-e mondva a jobbik szimpatizánság? Nem volt kimondva. Nem volt kimondva, mert én az első ilyen rendezvényen valamikor augusztusban voltam, ilyen értelmiségi rendezvényen, is, és attól kezdve voltam ezeken a, a beszélgetéseken. De azért hatott örre az, ami a Steinmetz kapcsolatban történt nevezetesen, hogy ő is azon sportolók közé tartozott, aki beállt a... Hát én nem, már nehogy a fialagul, nem gondolja, hogy a Steinmetz miatt... Nem, ő, nem! Nem, én hát azt én mondom, nem. hogy hatott örre. Azt mondtam, nem, hogy hatott örre. Tendőt öreg ember vagyunk, hát azért <gül> én ezt van véleményem Én ezt értem, de hosszú dolgozatot szentelt neki július 20-án. Ja, az lehet. Én már nem emlékszem ezekre, mert annyit szírogattam, hogy már szíteres elemennek, hiszen magam. Ettől nagyon felkészült, hála Isten, szeretem az ilyen felkészült embereket. De ha már itt tartunk és önfogalmazta azt, amit ha én fogalmaznék, és letenni a telefont, akkor azon én nem nagyon csodálkozhatnék. Nem mondom, hogy grafomásság, de minden esetre ez a heves közéleti, közösségi hálón való megnyilvánulása önt nem lepie meg, miközben számításon kívül hagyom a családját. Tehát néha nem érzi-e ön is azt, hogy helykovás Tamás, hát ezért nem gondoltam volna rólad, hogy te ilyen leszel. Nem biztos, hogy az egy-két ember pláne az irigye, azokat az embereket, akik irigykednek ám, hanem tudom, de saját miért, magát de... meglepte ezzel. A... De, de, de, de Facebookot erre találták ki. Ez egy nagyon jó játék. Hát ezt erre találták ki. Ez ezért van. Emberek véleményt nyilvánítsanak. Pláne ennek az országnak nagyon nagy szüksége van. 40-50 évig nem lehetett véleményt nyilvánítani. Most ki lehet tombolni magát. Én már mondom egy én rákosi korszak, kádár korszak, gyermeke vagyok, tehát, tehát elég független az, hogy a sportvilág az egy, mindig egy szabadabb világ volt már a véleménynyilvánítást, illetően, de, de ez egy ragyogó alkalom arra, hogy az emberek véleményt tudjanak nyilvánítani, hát van, aki kultúrátan, van, aki tanul csinálja, de ez nem baj. Látja, milyen furcsa az élet? Az ember Facebookon válhat politikussal, miközben a Facebookon kizárt, hogy vívó vagy kartozó legyen belőle. Hát ez az. Hát akkor igen. De az egy nagy kérdés, hogy politikus válhat-e belőle, Na miközben jól, én rá, orjánsz, már ott van. A, a politikus mindenki lehet, vívó nem. Ebben biztos? Hát, jó vagy rossz politikus lehet. De, jó, egy rossz vívó is lehet. Egy rossz se lehet. Igen, ez egy pillanat, mert azért jó, rossz... Jó, lehet... lehet, hát ráhúzunk egy atyát, meg egy akkor. <hívan> Itt vagyok például én mindjárt. Hát fialagul fiala egy tehetséges ember, úgyhogy biztos Nem vagyok benne. De... Pláne, ha hozzám kerülne, és én adhatnék iskolákat, fialagul biztos vagyok benne, hogy Előre jut, előbre jutna. Hát, ahhoz képest, ahol most vagyok, hát ahhoz képest csak előre biztos jutna. vagyok benne, csak hát lelkesnek kell, ennél szólma. Hát itt tapasztalhatja, a lelkesedés, az megvan. É, az megvan, igen, azt ismerem. A, igen. a mai nyugdíjasok nem tehetnek arról, hogy beleszülettek a Rákosi Kádár korszak szegénységébe, ugye ez az a dolgozata önnek a Facebookon, amely kiváltotta azt, legalábbis az én uh, vizsgálattam, vagy vizsgálódásom alapján, hogy önt megkeresse, vagy üzenjen önnek személyesen volna Gábor való, augusztus 20. A járunk. Hát ezt nem tudom, hogy így volt te, hogy ez. Tulajdonképpen hát azt mondta a... augusztus 23-án, köszönöm, Kovács Tamás, világbajnok. Nekem a nyugdíjas dolognál a legnagyobb gondom az, hogy valaki dolgozott 50 éve, és öreg örekorában tehetsége vagy, vagy rátermetsége alapján még mindig dolgoztatnák. De akkor kell függeszteni a nyugdíját. Azt kérdezem Ez attól, hogy a valódi szakítás, mert ugye a címadások nem feltétlen mérvadóak a mai médiában, az egyébként augusztus 21-én következette be, hiszen erre utal a cím. Így szól, Lánchidrádió többet nem szavaz a Fideszre Kovás Tamás világbajnok vívó egykori szövetségi kapitány. Hát akkor keresetnek gondolom a Lánchid rádió akkor voltam bent a házszíjágyóba, egy egy órás beszélgetés, és gondolom ezt a címet adták ennek a beszélgetésnek. Ami amikor tis, ő szeptember elején tis, arról beszél, hogy morális megújulásra van szükség, akkor ön már saját magát látja nagyjából olyan politikus kezdeménynek, mint amilyen vívó jelöltek, kardozó jelöltek voltak az ön csapatában akkor, amikor ön edző volt? Ezt a kérdést most nem értem. Tehát, hogy látja -e azt, ahogy nőt önben a politikus? Én nem hiszem, hogy a, bennem a politikus van. Bennem, bennem, én, én, én, én, én egy becsületes, egyenes magyar embernek Oké, okay, de hogyha minden egy, egy egyenes, egyenes magyar emberben menne a parlamentbe, akkor én, előbb utolózik, kiszorulnának. Az mindenki kiszorulna, de ennek ellenére hiszek benne, hogy, hogy másképpen is lehet politizálni. Jó, de azért attól, mert de valaki hát még egyenes ember én nem feltétlenül... Még, de... még a jelöltségem sincs jóváhagyva, tehát... A hétvégén azért, végén nem történt ez meg? Nem, ez ma este van az utolsó meghallgatás az országos elnökség előtt. Jó, hát akkor nyilván valahogy hollam... Mert el, eltolták, fog. mert úgy volt, igen, fialagul úgy volt. De azért ennek a valószínűsége relatíve kicsi, illetőleg hát a második kellett bizalmát már bírja. Igen, igen, igen. Felidézi nekem azt a találkozást, hiszen én Lánci András viszonylag jól ismerem. Ott vagyunk szeptember 20 án azt mondja, hogy 8-án. A mai napon átvehetem a Corvinus Egyetemen az arany diplomámat, amit kedves általam tisztelt ismerősöm Lánci András rektor adott át, kedvesen megkérdezve, hogy vagy tavás? mit művelsz te? És mosolyogva hozzátette, hogy vigyázzak magamra. A mit művelsz, te az vajon mit jelenthetett? Hiszen oklevél átadása... Hát gondolom, mit művelsz a Facebookon. Hát gondolom, csak ezt nem tette hozzá, de gondolom, erre gondol. De nem kocattak a Facebookon egymással, vagy nem beszéltek egymással? De nem beszélgetek, én nem, nem beszélgetünk. Hát ez egy régi ismerettségi kapcsolat a, a lányzásra, de, de, de, de... Nekem hallgatók volt meg van. Én, én, én nagyon jószínűleg összemmosolyogtunk, és egy jót nevet. Nem. De mind azzal, hát amit hettem. ő képvisel, ma már ő nem ért egyet? Hát én megmondom őszintén, hogy a Lánciánlásnak a, a nyilatkozataival nem vagyok tisztában, tehát nem nagyon figyelzem Én koncentrálok a, a nagyfőnökünkre elsősorban, mivel ő vezeti az országot. Ön csak nagy főnökökkel áll kapcsolatban, vagy szóban? Nem állok én kapcsolatban. De, áll de azt kérdezem öntől, hogy ugye az, hogy az ember kibéküljön valakivel ahhoz ugye meg kell, hogy történjen a beszélgetés. Az, hogy valakivel szakítson, azért az is időnként kíván egy beszélgetés. Azt kérdezem öntől, ahogy korábban vonagáborral és más jobbikos prominensekkel megtörtént az, ami önt meggyőzte arról, hogy ez már nem az a radikális jobbik, mint ami volt. Folytatott-e hasonló beszélgetéseket Fidesz reprezentánsokkal arról, hogy amit ön érzékel a Fidesz kapcsán, azt ők is érzékelik-e, vagy ez elmaradt? De fia, fia úr, hát én, én nem fideszes voltam, én egy fidesz szavadó itt Ez értem, nem nem ezt, értem. De? Ne, hát én, én nem értem. Nem, hát én nem álltam búcsév értem. alatt fideszes értem. politikusokkal kapcsolatban. Hát e, egyetlen egy fideszessel voltam kapcsolatban, sportminiszterem volt a Dacs Tamás, amikor én szövetségkapitály voltam, ennyi. Hát de, de, Jó, hát ha már, már Dajs Tamásról van szó, ugye ő december elején azt írta, hogy karcsörtetés a szalon mellett előbb-utóbb mindenki hazatér, szebb jövő Tamás, ennyi. Hát ezt ez kikérted magamnak, ez, a, ez, ez, ez sajnos ez a Dajs jelentő. Ő imádja, ő a megmondó, egyik megmondó embere német mellett a Fidesznek, akik hát elég sértegetve tudják véleményüket kifejteni, ami nem tetszik nekik. Ő november 16-án megfogalmazta hosszan, hogy miért szavazok a Jobbikra, ha nem beszél néven. most akkor megkérdezem öntől, hiszen felolvasni egyébként is tudhatnám. Hát először is azért szavazok rá, mert nem szavazok a Fideszre és az mst -re. Így kezdődik. Azért szavazok rá, mert ez a párt még nem volt hatalmon. Ez a párt még nem volt nem esett vele a korrupció utcájába, tehát uh, a, váltani kell. Én szerintem a Fidesz elfáradt, megöregedett, elfásult, tehát egy új, új, új szellem kell. Tehát, ennyi. És ez ennyi. már nem az a jobbik, mint ami 2013 És előtt ne, volt, ahogy ne, a magyar nemzetnek ne. nyilatkozott november 30-án. Igen, igen, igen. Én ebben nagyon, nagyon, nagyon, nagyon bízok. Az hogyan következett be, hogy helyet ajánljon önnek előbb helyi, majd országos szinten is, tudom, ez még várat magára a jobbik? Hát e, e, talán októberben. E, egy ilyen uh, értelmiségi találkozó végén, ez volt a legutolsó ilyen, nem novemberben volt, bocsánat, november elején. Aztán. A vonagából uh, megemlítette, hogy, hogy hát, uh, aki uh, úgy érzi, hogy uh, bármilyen politikai uh, indíthatás van benne, hát azokat ők nagyon szívesen látni. És én a, a egyik beosztottjára kírtam másnap egy levelet, hogy Budaörsön, ahol lakom, tudnak-e majd segíteni két év múlva, amikor az önkormányzati választások vannak, hogy ebben az önkormányzati munkában mivel 12 éve akkor itt, szívesen eh, részt tudnék venni, vagyis hát elindulnék esetleg majd az önkormányi választásokon. Ezt elmondtam, csak akkor a vonagából megkerestek, hogy hát ők nem erre gondoltak, hanem arra, hogy országgyűlési képviselő jelölt eh, lennék, hogy ezt én Oké, okay, azt kérdezem öntől, és megint rossz lesz a hogy hogyha gondolja, ne is válaszoljon rá. E, vajon van-e a sportban, az önsportjában olyan gyors előrehaladás, mint amit ön egyébként elért a politikában? Tudom, ott tartunk, ahol tartunk. Hát a sport az, az, az, az lényegesen más, és egy, az a, a sport az, az hihetetlen e, munka befektetés kell ahhoz, hogy, hogy, és idő kell ahhoz, hogy valaki a, a csúcsra jusson. Hát eh, ahhoz, hogy egy, egy gyerek, egy tíz éves gyerek egy ifjúsági világbajnokságra eljusson, ahhoz is 6-8 év kell. Hát ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen, az 20 év kell. Tehát eh, 18-20 év. Tehát, ez, ez, nem lehet a sporttal mérni. Egy biztos, hogy a sport az az, az eredményekben ilyetetlenül ez a pozitívuma a sport, hogy mérhető. Ez a politika sok minden subjektív megítélése van. Látja magát a Tessék? Látja magát a parlamentben? Ez nem, nem, nem informál dönteni. Akkor, amikor elvállalja a jelöltséget, akkor annak megadja a lehetőségét, ott van a potenciálja annak, hogy akár Hát ez, ez persze. Hát, ha, ha úgy döntenek, hogy, hogy igen, akkor elválom. Különben látja. nem jelent, de tökéletesen értem, de azt kérdezem, hogy látja-e magát ott bent? Hát én ezzel nem foglalkoztam. Nem is fogok foglalkozni. Ott leszek, ott leszek, és teszem a dolgomat. Megpróbálom az, szerint az értékben szerintedni. Én nem a pénzért, nem a hatalomért. értem, ezt nem is kell, Tehát ebben a korban, amikor már az embernek mindene megvan, a családja le van rendezve, a gyerekei, tehát könnyű helyzetbe vagyok. Az országnak tartozik ezzel? Én szerintem igen. Én szerintem, én nagyon sok azt kaptam. Nagyon sok azt kaptam. A előző rendszertől is, ettől a rendszertől is, tehát igen, igen. De sikeres, tájafucás van, versenyzői, sportvezetői, tehát mindenképpen úgy érzem, hogy ebben az eldúrgult világban, ebben az eldúrgult politikai helyzetben, ami ma a parlamentet jelenti, én szerintem új, új, új emberek kellenek, és, és, és olyan pozitív emberek, amelyik pozitív irányban billentik ezt a negatív. Ezt a részét is értem, de azt kérdezem öntől, hogy azt gondolja, hogy ahogy a sportolóit, a tanítványait meg tudta ítélni, reális képe van a jobbikról? Ezt most megint visszajön ez a kérdés. mondtam, hogy az úton vannak. És e, remélem, hogy Én az értem, a... de akkor, amikor ön a jelöltséget elvállalja, ezt az útonlevést, ön már egy olyan fázisban féli, ahol a jelöltséget Nagy, elfogadhatja. Igen, hát, bízom bennük, bízom bennük, mert még legalábbis azokat a negatívumokat, amelyeket felsoroltam a jelenlegi kormánya szemben, amiért nem szavazok rájuk, az a jobbikban meg lesz. Én azt kérdezem Öntől, hogy valójában a Fidesztől való távolodása az erősebb vagy a jobbikhoz való vonzalma? Fidesztől való távolodása. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezés állását. Köszönöm szépen. Viszont hallását. Már új utálatok se jönnek. Nagy csapások meg nem csúfolnak. Kopott silány hívatlan vendég penészes portámon a nap, S vállamon az élet. Csodálkozom, mikor beszélek, vagy mást merek szóra hozni. És, hogy még tudok csodálkozni. S táncol előttem, halvány halkan Futós időkből néhány táncos Zárt szem és hült lábú árnyék Ezekkel is már leszámoltam Csak a ők és én is voltam Táncok korában, ős időben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 És siratás, keserű száid, és a mi leszre vállatom van, és nézvéd látni nem akarni, került a szív és az agy loma. Böngészem a hírlapok sorján, semmit se bánok, őrzök, értek, ürülnek a boros edények. Íz, szomjúság és mámor nélkül. Se nem dühödik, se nem békül, közömbös, borult szegény lelkem. Küldött az élet, megfogadtam. Parancsokat rót, teljesítvék, kérdezett, és íme, feleltem. Lehetne még egy zene, és lehetnének hanga, hallgatói telefonok, de én attól tartok, hogy a több által a mai műsor csak kevesebb lesz. Sifer András holnap nem ér rá, de szerdán fél nyolc szól, aki fejancsi rendelkezésére áll, én pedig most elköszönök Önök egy kísérleti műsort, és egyben utolsó adás hallottak. Hogyha nem volt utolsó adás, akkor Miközben kísérleti műsor marad, holnap reggel ismét találkozunk, és hét óra után 5 perccel, vagy négy perccel, vagy három perccel egyszer csak azt mondom, hogy próba egy-kettő-három, és folytatom azt, amit x évvel ezelőtt elkezdtem. Ha bárki reflektálni akar az elhangzottakra, azt telefonon ne tegye, mert a több ma kevesebb lenne. Elérhet a .fialajanos kukac gmail.com e-mail címen. Köszönöm pogányádemnak és a civil rádiónak, hogy rendelkezésükre állhattam. Fiala Jánost hallottak. ennyi.